Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Right. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la sharika wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعده إن أفضل الحديث كتاب الله وخير الهداه هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل Sahabat raja, lima pun saudara tu berada, alhamdulillah pada pagi ini Allah Subhanahu wa taala masih berikan kelapangan bagi kita semua. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita Kesehatan Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita kesempatan. Allah Subhanahu wa taala lebih dari itu masih memberikan kepada kita nikmat yang sangat besar yaitu Islam dan sunnah. Hingga sampai saat ini kita masih berada di atas agamanya dan berjalan di atas semnah nabiNya. Maka sebagai seorang hamba yang lemah dan senantiasa fakir, membutuhkan kepada rahmat Allah Subhanahu Wataala, sudah selayaknya kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wataala dengan mengucapkan alhamdulillah alaihi min aamati idhamus salihah. Dan bersyukur dengan anggota badan kita yaitu dengan senantiasa berada di atas ketahkan kepadanya dan menjauhkan hal-hal yang mendatangkan murka dan kemarahan Allah SWT. Para penonton yang berbahagia, Alhamdulillah pada pagi ini kita akan melanjutkan pembahasan Al-Kabair. Dan Al pada kita sudah sampai pada poin yang ke-67. Al-Kabiratu As-Sadi'atu was yaitu al idrar fil wasiyah mendatangkan mudarat dalam wasiat memberikan mudarat ataupun mendatangkan mudarat dalam wasiat ini merupakan salah satu di antara dosa besar ya Allah subhanahu wa taala telah berfirman di dalam kitabnya dalam surah an Nisa ayat 12 mimbah di was mimbah wasiatiyu sabiha awdainin layra mudar sesudah menuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutang-hutangnya dengan tidak memberi mudarat kepada ahli waris maksudnya adalah orang yang akan meninggal itu memberi wasiat kepada ahli warisnya agar melunasi hutang seseorang dengan tujuan mendatangkan kemudian kepada ahli waris Nah ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya wasiyatan min Allah wallahu 'alimul hakim, wallahu halimun 'alimun halim." Dan Allah menetapkan yang demikian itu sebagai syariat yang benar-benar dari Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui lagi Maha penyantun. Abdullah bin Abbas mengatakan yuridumahalallahu mifara'idhi fil miras. Maksudnya adalah apa-apa yang uh, dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari ketetapan-ketetapannya, dari hukum-hukumnya dalam perkara warisan. Wa mai yutillah wa rasulahu barangsiapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, ei fisa nilma waris dalam hukum-hukum uh, warisan yudkhil hujannatin tajri mintah tihal anhar khalidina fiha wadhalikal fawzul azim wa maya asullaha wa rasulah ya mereka merekalah yang Allah subhanahu wa taala masukkan ke dalam surga-surga yang mengalir di, di bawahnya sungai-sungai mereka kekal di dalamnya dan itulah dia kemenangan yang besar dan berang siapa? wa maya wa rasulah berang siapa yang durhaka kepada Allah dan rasulnya Alim Al-Jahid mengatakan, ya ini mendurhakai dalam masalah warisan yang telah ditaklukkan oleh Allah Subhanahu Wataala. Ya, Evi mafa Allah filma waris. Ikrimah, ya, ikrimah meriwalkan dari Ibnu Abbas. Malam yarabi qasimillah, wya taadamakalallahu yudzilhunaram. Ikrimah meriwalkan dari Ibnu Abbas yang Ibn ya, Ibn ya, mengatakan, maksudnya adalah orang yang tidak rela. Dengan pembagian yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu dan menentang apa yang difirmankannya. yudhul hunar maka Allah Subhanahu Wa Taala akan masukkannya ke dalam api neraka. Allah Subhanahu Wa Taala akan masukkannya ke dalam api neraka. Al Kalbi mengatakan, ya niyakfur bikis madillah al mawaris wajatadhu dudah istihlalan yudhul hunar halidan fihah walhum azab, wa azabul mohin. Al-Kalbi mengatakan ya, maksudnya adalah orang yang mengingkari pembagian Allah dalam perkara warisan itu niscaya Allah Subhanahu wa taala masukkannya ke dalam api neraka dan dia sedang dia kekal oh, ya di dalamnya dan baginya siksa yang menghinakan baginya siksa yang menghinakan nah, dari sini Allah Subhanahu wa taala merintahkan kita ya untuk membagikan warisan menurut apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan ya apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan ya tidak melewati dan tidak melampaui hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala ya nah kemudian di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan laira mudhar tanpa memudoratkan ahli waris ya wasiat yang kita keluarkan Itu tidak memudoratkan ahli waris di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan bahawa waris uh, wasiat yang diperkenankan untuk diambil dari harta yang ditinggalkan oleh mayit adalah sepertiga. Nah, demikian dalam uh, riwayat ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebuah riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Hadisnya uh, uh, di eh uh, diriwayatkan oleh eh uh, Abdul Razzaq, Ahmad, Abu Dawud, at dari Abu Umamah radiyallahu anhu dan disahihkan oleh al-Albani di dalam Sahih al-Jami' Ya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innallaha a'ta kulli dhi a'ta kulli haqqan haqqah fala wasiyyah liwarits Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan setiap orang setiap orang yang eh, memberikan hak kepada setiap orang yang berhak maka tidak ada lagi wasiat untuk ahli waris tidak ada lagi wasiat untuk ahli waris. Nah, juga diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, Rasulullah SAW mengatakan innal rajul awil mar'ah lay'amal bi ta'atillahi ila sana, tsumma yahduru huma almaut. Ya, e, kemudian e, seorang laki-laki dan wanita beramal dengan amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala selama 60 tahun. Kemudian kematian datang kepadanya fayadzar fayadzarani fil wasiah fatajibu lahumannar Kemudian dia memutoratkan ataupun memberikan mudarat dalam hal uh, membuat wasiat yang mendatangkan mudarat bagi ahli warisnya maka mereka pun wajib masuk neraka ya fatajibulun nar Hadis ini disebutkan oleh Abu Dawud dan Tirmizi namun hadis ini dirafaqkan oleh orang oh, di dalam uh, ba'if al-janah. Hal qouli hal bahwa memberikan mudarat berdasarkan ayat yang kita bacakan tadi ya, ba'di wasiyyati yusbiha au bainin ghairu mudar ini adalah ya satu perkara yang dilarang dan diharamkan di dalam syariat. Nah, wasiat itu diperkenankan di dalam perkara yang ma'ruf. Ya. Ma'aruf ada eh, maksudnya adalah seseorang berwasiat kepada kaum kerabat yang bukan ahli waris tanpa menghancurkan masa depan ahli warisnya tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir ya sebagaimana dinyatakan dalam eh, kitab Sahih Bukhari dan Muslim bahawa Saad bin Abi Waqqas ya pernah bertanya ya kepada Rasulullah wahai Rasulullah Sesungguhnya aku memiliki harta kekayaan yang cukup banyak Dan tidak ada yang mewarisiku kecuali seorang putriku Apakah aku boleh mewasiatkan dua per dari hartaku? Maka Nabi menjawab tidak boleh Kemudian saat bertanya lagi Bolehkah aku mewasiatkan setengahnya? Nabi menjawab tidak boleh Lalu saat bertanya lagi Bolehkah sepertiganya? maka Rasulullah SAW alaihi wasallam menjawab astulutu qustutu katsir sepertiga boleh dan sepertiga itu sepertiga itu juga sudah cukup banyak innaka antadhar wa warasataka aghnia khairun min antadahum 'alatan yatawassafun nas yatawassafun an-nas Engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan Itu lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan miskin Meminta-minta kepada manusia Meminta-minta kepada manusia Nah demikian Jadi di dalam hadis ini Rasulullah SAW hanya didimkan sepertiga ya, Dari harta warisan yang boleh diwasiatkan Ya kepada selain ahli waris. Dalam kitab Sahih Bukhari yang diriwayatkan dari ibu Abbas, ia mengatakan seandainya saja orang-orang itu mengurangi dari sepertiga menjadi seperempat, maka itu sudah cukup. Karena sungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, asulus wasulusu kasir. Nah, sepertiga silahkan. Namun sepertiga itu juga sudah cukup banyak. Ya, sepertiga itu juga sudah cukup banyak nah, di, ya, Jadi Hendaknya eh, wa Wasiat ya Yang diberikan kepada Karib kerabat yang tidak mendapatkan bagian Warisan, yang tidak berhak Mendapatkan warisan Nah itu tidak lebih dari, dari Sepertiga dari harta yang ditinggalkan Tidak lebih dari Sepertiga dari harta yang di, Ditinggalkan Oleh semayah si Makadir itu, ya sekali lagi dilarang. mewasiatkan harta lebih dari e, dari sepertiga, ya kepada selain ahli waris. Adapun wasiat kepada ahli waris, nah ini e, pada awalnya, ya itu dibolehkan, ya dalam e, firman Allah Subhanahu Wa Taala, ya surat Al Baqarah. Ayat 180 Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan Kutiba alaikum Iza hadara ahadakumul mautu In taraka khairanil wasiatu lilwalidaini Wal aqrabina bil ma'ruf Hakkan alal mutaqin Diwajibkan atas kamu Apabila seseorang di antara kamu Kedatangan tanda-tanda kematian Jika ia meninggalkan harta yang banyak Berwasiat untuk ibu bapa dan karib kerabatnya secara ma'ruf Hakkan alal mutaqin dan ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Dalam ayat ini terdapat perintah untuk memberikan wasiat kepada uh, kedua orang tua dan kaum kerabat. Nah, menurut pendapat yang lebih kuat, pemberian wasiat merupakan hal yang wajib sebelum turunnya ayat mengenai mawaris. Iaitu hukum-hukum pembagian harta warisan. Nah, ketika turun ayat faraid, ya, ketika turun ayat-ayat mawaris, ayat-ayat faraid, maka ayat wasiat ini mansuh. Dan pembagian warisan itu ditentu, eh, yang ditentukan menjadi satu hal yang wajib dari Allah Subhanahu Wa Taala. Pembagian warisan seperti yang disebutkan di dalam ayat al-Faraid atau al-Mawariz adalah satu yang wajib untuk dilakukan dan harus diberikan kepada ahli waris tanpa perlu adanya wasiat serta tidak tergantung kemurahan hati orang yang berwasiat. Oleh kerana itu disebutkan dalam sebuah hadis dapat dalam kitab Sunan dan yang lainnya dari Amr bin Khareja. Ia mengatakan, aku pernah mendengar Rasulullah SAW berkhutbah bahwa beliau bersabda, Inna Allah Qat Aqul Lati Hakin Hakkah, falah wasiat ahli waris. Sesungguhnya Allah telah memberikan hak kepada setiap orang yang berhak. Maka tidak ada lagi wasiat bagi ahli waris. Tidak ada lagi wasiat bagi ahli waris. Senada Nah, pendapat. Maksudnya hal ini juga telah diriwatkan dari para ulama' di antaranya Ibn Abbas RA. Imam Ahmad, diriwatkan dari Muhammad bin Sirin. Ia mengatakan bahawa ketika Ibn Abbas duduk membaca surat Al-Baqarah, ya sampai ayat ini yaitu, inta taraka khairanil wasiyyatulil walidaini wal-aqrabin. Ya, beliau mengatakan ayat ini sudah dimansuhkan. Ya, ayat ini sudah dimansuhkan. Nah, Demikian pula eh, eh, pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu Umar, Abu Musal As'ari, Syarī, eh, Sa'id Ibnu Musayyib, Al Hasan Mujahid dan lain-lain sebagainya. Ya mereka eh, para ulama, jumhur ulama mengatakan bahawa ayat ini, iaitu surat Al Baqarah ayat 180 ini, iaitu ayat wasiat ini telah dihapus dengan ayat miras, iaitu ayat-ayat yang E, turun berkenaan dengan bagian harta warisan ya nah, demikian. E, sebagian ulama mengatakan ini adalah e, taksis yaitu pengkhususan wasiat ini hanya untuk karib kerabat yang tidak mendapat bagian warisan Ya, di, diperbolehkan bagi si mayid ataupun orang tersebut untuk memberikan wasiat kepada karib kerabat yang tidak dapat bagian di dalam warisan dan jumlahnya sebagaimana yang kita sebutkan tadi, ya tidak boleh lebih daripada sepertiga harta. Nah, Imam Abbas mengatakan tadi kalau bisa, tidak boleh, ya itu kurang dari sepertiga, seperempat. Nah, karena Nabi mengatakan waso dusukasir sepertiga itu juga sudah banyak, ya sudah banyak. Nah, karena memberikan lebih dari itu, itu dapat ya menimbulkan mudarat, ya kepada uh, ahli waris. Ya, nah demikian. Tadi sudah kita bacakan uh, uh, riwayat dari sah bin Abi Waqqas ya, bahwa Nabi saw. Ya, melarangnya untuk uh, uh, mewasiatkan harta separuh hartanya, ya, ataupun seluruh hartanya atau separuh hartanya, ya, Nabi hanya bolehkan tulut, ya, sepertiga hartanya. Nah, jadi ayat ini uh, Afwan hadis tersebut. Menunjukkan larangan mewasiatkan seluruh harta atau separuhnya, ya atau lebih dari dari sepertiga, ya, nadi mungkin. Nah kemudian dianjurkan mewasiatkan kurang dari sepertiga, sebagaimana riwayatnya, mula dari Abdullah bin Abbas tadi, bahawa ia mengatakan alangkah baiknya bila orang-orang menguranginya sampai seperempat, kerana Rasulullah SAW mengatakan fatulusu wasulusu kasir. Sepertiga itu boleh. Dan sepertiga itu juga sudah terlalu banyak. Ya, sepertiga itu juga sudah terlalu banyak. Nah, semakin sedikit dari sepertiga, maka semakin afdal. Jika ahli warisnya orang-orang yang fakir. Ya, semakin sedikit dari sepertiga, ya wasiat yang dikeluarkan oleh si mayid ini, ataupun orang yang berwasiat ini, maka itu lebih afdal. Apabila ahli warisnya adalah orang-orang yang fakir dan membutuhkan. Nah, jika ahli warisnya orang-orang yang berkecukupan, maka tidak mengapa memaksimalkannya sampai sepertiga ya, memaksimalkan memaksimalkannya sampai sepertiga, jadi seorang itu hendaklah melihat jika ahli warisnya itu adalah orang-orang yang fakir, mereka juga membutuhkan, maka janganlah dia memberikan wasiat itu maksimal Ya, angka yang maksimal yaitu sepertiga, ya. hingga ini tentunya akan mengecewakan ya ahli warisnya. Dia ya, ahli warisnya berharap dari harta yang ditinggalkannya. Nah, demikian. Cukuplah dia mewasiatkan seperempat atau kurang dari itu. Nah, demikian. Tapi kalau misalnya ya ahli warisnya adalah orang-orang yang berkecukupan, orang-orang yang kaya, maka tidak mengapa ya mewasiatkan sampai sepertiga. Nah Ibn al uh, yang mengatakan di dalam kitab sunannya bahawa Allah yang dipilih oleh para ahli ilmu, yaitu tidak boleh seseorang mewasiatkan hartanya lebih daripada sepertiga. Sebagian ahli ilmu menganjurkan mewasiatkan harta kurang dari sepertiga. Berdasarkan sabda Nabi, sepertiga itu sudah banyak. Nah seperti pendapat yang kita nukil tadi dari Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu anhu nah ini juga melihat dari kondisi ahli warisnya jika kondisi ahli warisnya adalah orang-orang yang membutuhkan, fakir sangat membutuhkan harga ya, maka dianjurkan afdal, ya, jika diwasiatkan, jika wasiat yang dikeluarkan itu ya, kurang dari seper, eh, sepertiga, ya, bahkan eh, semakin sedikit semakin afdal nah demikian, Karena dan memberikan kelapangan ya kepada ahli waris tersebut. Nah Jika lain halnya bila ahli warisnya adalah orang-orang yang berkecukupan. Nah demikian. Dan di antara hikmah syar'i dari larangan mewasiatkan harta lebih daripada sepertiga adalah, ya meninggalkan ahli waris dalam keadaan bercukup berkecukupan. Ya tanpa harus minta-minta -minta kepada orang lain. Tentunya itu lebih baik hikmahnya. Ya akbar ahli waris ditinggalkan dalam keadaan berkecukupan Tanpa harus meminta-minta kepada orang lain Nah demikian Nah kemudian ya tentunya tidak boleh kita merugikan ahli waris ini Atau memotorotkan mereka Ya sengaja kita mewasiatkan dengan nilai yang besar Atau maksimal ya, Sementara mereka membutuhkannya Atau bahkan lebih daripada sukur tiga Nah lebih daripada sepertiga. Nah ini tentunya pasti akan memudorotkan mereka. Nah jika seorang muasirkan sepertiga hartanya, ya tentunya ahli waris tidak tidak boleh menolaknya. Ya dia tidak bisa menolak. Itu adalah hak ya si empunya harta hanya saja. Ya tentunya dia janganlah ya ya memudorotkan dan merugikan ahli warisnya. Nah kemudian wasi ini tidak boleh diberikan kepada ahli waris tentunya. Ya Nabi SAW tadi mengatakan fala wasiyata liwaris. Tidak ada wasiat bagi ahli waris. Ya tidak ada wasiat bagi ahli waris. Hazmizi nah, ya itulah beberapa hal yang berkaitan dengan eh wasiat. Nah, berkaitan dengan wasiat. Nah, kemudian ya siogianya ya janganlah memberi wasiat pada saat-saat sekarat. Ya pada saat-saat menghadapi sakratul safaratul maut. Nah ini di, ya, kalau bisa dihindari ya Kalau bisa dihindari ya Kita eh, menunda, eh, Memberi wasiat pada saat-saat sekarat ya, Itu menunda-nunda wasiat Maksudnya Hingga kondisi sekarat Sementara yang sudah sampai di kerongkongan Karena biasanya itu akan menimbulkan Kerugian dalam wasiat ya, Disebabkan keterkait Hak ahli waris dengan hartanya Oleh karena itu sebagian salah Ya berkomentar orang-orang kaya. Ya mereka dua kali durhaka kepada Allah dalam harta mereka. Pertama mereka bakil atau bakil ya saat harta itu berada di tangan mereka, yaitu ketika mereka masih hidup. Dan kedua mereka menghambur-hamburkannya ketika harta itu terlepas dari tangan mereka, iaitu setelah mati. Yaitu dengan menyalurkannya atau memberikannya tidak pada tempatnya. Ademikian. Nah, ya. Nah jika orang yang beri wasiat ini merugikan pihak ahli waris. Maka mereka boleh menolaknya Jadi apabila wasiat tersebut Lebih daripada sepertiga Nah misalnya dia Mewasiatkan separuh dari harta Maka ahli waris Ya boleh menolaknya Nah demikian boleh menolaknya Nah Jika wasiat itu ternyata Lebih daripada sepertiga uh, Nah jadi dianjurkan Kepada kita agar Ya memberi wasiat itu Bukan pada saat sekarat Ya menghadapi sekarang atau bermaud. Ya hendaknya wasiat itu dikeluarkan jauh-jauh hari sebelumnya, ditulis jauh-jauh hari sebelumnya, sehingga ya jauh daripada uh, kontroversi ataupun hal-hal yang dapat merugikan ahli waris. Ya. Nah, uh, dilihatkan uh, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mengatakan, ya, seorang laki laki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wahai Rasulullah. Ya, sedekah apakah yang paling afdal? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Antasadaqa wa anta harisun khariisun takmalul binaa". "Li fulanin kaza wa li fulanin kaza wa qad li fulani." Sedekah yang e, Nabi mengatakan, ya, sedekah yang paling afdal itu adalah sedekah yang engkau keluarkan pada saat engkau sehat dan kuat. Engkau berharap kaya dan takut miskin Maka janganlah Menunda-nunda nunda Menunda-nunda sedakah Hingga nyawa sudah sampai di kerongkongan Yaitu Sekarat Maksudnya ruh sudah sampai kerongkongan Kondisi sudah sekarat Baru engkau katakan e, Untuk sifulan ini Untuk sifulan ini Padahal harta itu menjadi hak sifulan ya, Harta itu menjadi hak sifulan Ya, maksudnya harta itu ya adalah hak ahli warisnya ya, Harta itu sudah menjadi hak si fulan Baru dia katakan untuk si fulan begini Untuk si fulan yang lain begini Ya, Nah ini tentunya eh, akan memudaratkan si ahli waris Si fulan ini, itu ahli waris Nah demikian ya, Memudaratkan si fulan yang merupakan ahli waris Ketika sudah sekarat baru engkau katakan untuk si Fulan A sekian, untuk si Fulan B sekian, padahal harta itu menjadi hak si Fulan C, yang mana si Fulan C ini adalah ahli warisnya. Nah demikian. Nah ini sebagaimana yang dikatakan tadi, ya e, para ulama salah mengatakan orang-orang kaya ini seperti ini, mereka dua kali durhaka kepada Allah dalam harta mereka. Pertama, mereka bahil saat harta itu berada di tangan mereka, iaitu ketika mereka masih hidup. Nah kedua mereka menghambur-hamburkannya ketika harta itu terlepas dari tangan mereka. Ya ini setelah mati, setelah sakaratul maut barulah mereka katakan dihambur-hamburkan kepada orang lain yang mana itu memberatkan ahli warisnya. Nah demikian. Nah ini satu sikap yang dilarang dan tidak dibolehkan. Nah demikiannya, khalikud din. Para pendengar yang berbahagia. Ya, diraikan dari Buser bin Jahash al Qurashi. Ia berkata Rasulullah S.A.W alaihi firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah al-ma'arij ayat 36 39 famalil ladina kafaru kiblata ka muhtadin 'anil yamini wa 'anil simali izain ayat ma ukulum ri'im minhum ayudkhulal jannatan na'im kallaa inna khalaqnahum mimma ya'mal ya mimma ya'lamun Mengapa Mengapakah orang-orang kafir itu bersekirah datang ke arahmu Dari kanan dan dari kiri Dengan berkelompok-kelompok Adakah setiap orang dari orang-orang kafir itu ingin masuk Dan jannah Sorga yang penuh kenikmatan Sekali-kali tidak Sesungguhnya kami ciptakan mereka dari apa yang mereka ketahui Iaitu dari air mani yang hina Kemudian Rasulullah SAW meludah pada telapak tangannya Lalu berkata Kala Allah Ibn Adam Ana tu jizun, wakad min misli hadhihi, hatta ida sawi tuka wa adal burdayni walil ardi minka wa id, fajamata maumanata hatta ida balagtit taraqiyah kulta atasabdaq wa ana awan saltaq. Nabi mengatakan Allah berkata, Hai hey, Ana Adam. Di mana mungkin kamu bisa melemahkan aku Sedangkan akulah yang menciptakan kamu Dari tanah seperti ini Hingga apabila aku menyempurnakan ciptaanmu Kemudian kau berjalan Baina burdaini Antara pagi dan petang Sedangkan bumi terus mengeluhkan perbuatanmu Kamu terus mengumpulkan harpa Atau tetapi kamu menahannya Jama'at wa mana'at kamu terus mengumpulkan harta agar daging kamu menahannya hingga apabila nyawa sudah sampai ke tenggorokan, ke kerongkongan baru kamu berkata aku bersedekah padahal bukan waktunya bersedekah. Padahal itu bukan waktu untuk ber bersedekah. Jadi jangan menunda-nunda wasiat hingga kondisi sekarat. Nah, demikian, ya, yaitu apa? Nyawa sudah sampai di kerongkongan. Karena biasanya Hal itu akan menimbulkan kerugian dalam warisiat. Nah disebabkan ya adanya hak hak ahli waris dan hartanya. Ya, nah ini adalah satu hal yang perlu kita perhatikan. Jadi ee, dilarang juga kita ya, menunda-nunda, ya amal kebaikan Ya, e, kalau kita punya niat untuk bersepak atau berwarisiat, tulis warisiat itu sekarang. E, jangan sampai menunggu sakarat. Ya, jangan sampai menunggu, ya kematian menjemput kita. Kita tidak tahu, ya kapan kematian itu akan datang menjemput kita. Nah, itulah dia hal-hal yang perlu kita perhatikan dengan hal-hal ya, yang berkaitan dengan wasiat. Ya, jadi ada beberapa perkara yang perlu kita perhatikan berkaitan dengan wasiat ini. Yang pertama adalah hendaknya kita ketika menyampaikan wasiat itu atau memberikan wasiat itu memasang niat yang benar. Ya, niat yang benar. Jangan ada niat-niat, ya, misalnya untuk merugikan ahli waris, ya, untuk menghalang, ya, menghalang hak orang terhadap harta tersebut, hak ahli waris. Ya, nah demikian. Karena itu tidak dibolehkan. Ya, jadi pasanglah niat yang benar, niat yang lurus, niat yang ikhlas. Ya, nah demikian. Kemudian yang kedua. Hendaklah kita selalu menyiapkan wasiat Yaitu hendaklah Seorang senantiasa Bersiap-siap Apabila ada sesuatu yang harus Diwasiatkan ya, Maka hendaklah dia segera ya, Menuliskan wasiat ya, Janganlah dia mengandung danya Janganlah dia e, Mengulur-mulurnya ya. Hingga ya, datang, e, Ketika datang ajal Barulah dia sibuk untuk Menuliskan wasiat Ya Nabi Mekyian. Jadi, adalah eh, wasyiq itu eh, tertulis ya dan ditulis ya. Nah, sebelum eh, apa namanya ajal menjemput kita. Nah, sebelum ajal yang menjemput kita. Nah, di dalam ya sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Omar radhiyallahu anhu, mau disebutkan bahawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ma hakum rihin muslimin. Lahus shayu diusi fihi yabitul laylatin illa wasiyatuh maktubatinda. Seorang Muslim yang memiliki sesuatu untuk diwasiatkan, maka tidak dimenarkan, ia ya, tidak hak baginya untuk berdiam diri selama dua malam, ya. melainkan wasiat itu sudah tertulis di sisinya. Maha Kau memberi Muslimin, layak bagi seorang Muslim. Dia punya sesuatu yang uh, harus dia wasiatkan Lalu berlalu dua malam ya. Melainkan wasiat itu seharusnya sudah tertulis di sisinya Ya Yaitu Umar mengatakan Tidak satu malam pun berlalu dariku Sejak aku mendengar Rasulullah SAW menyampaikan sabda beliau itu Melainkan wasiatku sudah berada di sisiku Yaitu sudah aku tulis Ya sudah aku siapkan Ademikian nah, banyak hadis-hadis ayat-ayat dalam hadis ayat -ayat itu memerintahkan kita untuk uh, berbuat kebajikan dan berlaku baik kepada karib kerabat ademikian. Nah, Jadi selalulah ya kita menyiapkan uh, wasiat tersebut ademikian. Nah, nah kemudian bila ya, seorang itu meninggalkan ahli warisnya dalam keadaan berkecukupan, ya dalam keadaan berkecukupan, Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi tadi, ya. Ya, innaka antar warisatka agniyah khairun bin antar roma aratan yatakasafun Ya, sesungguhnya kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan itu lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan serba kekurangan hingga mereka harus minta-minta kepada manusia. Nah demikian Ya, jadi perhatikan juga, jangan sampai wasiat ini memudrotkan mereka. Nah kemudian jangan mewasiatkan lebih dari sepertiga harta, seperti yang sudah kita sebutkan tadi. Kemudian tidak mewasiatkan harta kepada ahli waris. Karena Nabi SAW mengatakan, Fala wasiat ahli waris. Tidak ada wasiat, fala wasiat ahli waris. Tidak ada wasiat bagi ahli waris. Nah kemudian adil dalam wasiat ini juga penting. Adil dalam wasiat Nah, Ada sebagian orang ketika ia menulis wasiat Mewasiat kan agar menghalangi salah seorang ahli waris dari haknya Ada pula yang menulis akad penjualan kepada salah seorang ahli waris Dengan sesuatu dari harta warisan Nah, Terkadang pula seorang menulis akad jual beli dari harta warisan tersebut Kepada salah seorang ahli waris Agar menggunangi atau merugikan hak yang lain Ya, nah itu semuanya tidak dibolehkan atau diharamkan, dilarang. Ya, bahkan bisa jadi wasik itu menjadi amal buruk yang dengan ia mengakhiri, mengakhiri hayatnya dan kerana ia dapat masuk neraka, demikiannya, dapat masuk neraka. Oleh karena itu hendaklah ia berlaku adil terhadap ahli waris dan tidak mendolimi salah seorang dari mereka. Nah, dari mukian Allah mengatakan, wamayyasyallahu wa rasulahu, ia tak ada hulu dahulu. Yudun khiluhun aran khali dan fihah, wallahu aadabum muhin. Dan bila siapa yang durhaka kepada ya Allah dan Rasulnya dan melanggar kerentuan kerentuannya, ya Allah maha Nawata Allah masukkannya ke dalam api neraka sedang ia pekal di dalam di dalamnya dan begini saya kita yang menggunakan. Ya, sejumlah uh, mufassirin uh, menjelaskan bahawa maksudnya adalah melampaui batas dalam hal wasiat. Waya ada hulu Ya surat Adisa ayat 14 Ya Farah Fasirin mengatakan Yaitu melampui batas Melewati batas Dalam hal wasiat Dalam hal wasiat Nah kemudian juga hendaklah Dia memprioritaskan wasiat untuk Pelunasan hutang Ya hendaklah Mengutamakan wasiat untuk pelunasan hutang Karena hutang merupakan perkara yang paling berbahaya Hingga harus diperhatikan Iwajib ya, atas seorang untuk mewasiatkan kepada ahli warisnya agar memulnasi utang utangnya dengan cara apapun. Kena utang tersebut tidak akan dilepaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, karena hutang itu termasuk hak hak manusia dan Rasulullah SAW tidak menyalatkan jenazah seseorang yang memiliki hutang kecuali jika ada orang lain yang menjamin pelunasan hutangnya. Ya, seperti yang diberitkan dari Salamah Al-Aqwa' Bahasanya dibawakan jenazah ke hadapan Rasulullah SAW untuk disalatkan. Lalu Nabi Rasulullah bertanya, apakah jenazah ini punya hutang? meninggalkan hutang? Mereka menjawab tidak. Maka Rasulullah pun menyalatkannya. Nah, setelah itu dibawakan jenazah yang lain. Rasul bertanya, apakah ia punya hutang? Mereka menjawab ya. Maka Rasulullah SAW bersabda berkata, salatkanlah jenazah saudara kalian ini. Ya. Okay? Yaitu Nabi menolak untuk menyolatkannya, tapi Nabi menyilakan kepada para sahabat untuk menyolatkannya. Maka Abu Kotha'ah berkata, utangnya menjadi tanggunganku hari Rasulullah. Maka Rasulullah pun menyolatkannya. Ya, Rasulullah pun ya, menyolatkannya. Nah demikian. Nah kemudian, uh, tentunya, ya, uh, termasuk wasiat adalah, ya wasiat yang kita keluarkan karena Allah dan untuk visa bilal ya hendalah kita mewakafkan sesuatu dari harta kita karena Allah subhanahu wa taala yaitu bagi orang yang memiliki kemampuan dan kelapangan kekayaan hendalah ia mewakafkan sebahagian dari hartanya sebagai saudara sih sabillallah ini termasuk juga wasiat ya sehingga ia memperoleh pahala sepeninggalnya Ya, Nabi mengatakan idama al insan ing qata'ahu amaluhu illa talata. Ya, eh, apabila mati anak Adam, mati seorang insan, maka akan terputuslah amalnya kecuali tiga perkara. Salah satunya adalah sedekah jariyah. Ya, sedekah Termasuk di dalamnya wasiat yang kita keluarkan. Nah, itu termasuk sedekah jariyah. Nah, dia produk sedekah Ya wajariyah yang paling nyata adalah wakaf. Ya seandainya seorang itu wakafkan sebuah rumah kerana Allah, ya, wakafkan dana untuk masjid, untuk sekolah, wakafkan buku-buku untuk para penuntut ilmu, ya atau semisalnya maka ini termasuk iya harta yang terus mendapatkan pahala baginya. Nah ini termasuk sabakah jariyah. Nah demikian. Kemudian Allah Ya, kalau perlu menghadirkan saksi atau wasiat, nah ini penting. Yaitu menghadirkan saksi atau wasiat. Allah Subhanahu Wataala mengatakan, Ya Ayub amanu, Ammanu, Ya Syahadatu Baynikum Ida Harrah Adakumul Maudhu Hin Al Wasiat. Inani Dawah Adli Nikum. Au Ahar, Au Aakhirani Inqirikum In Antum Darabtum Fil Arq. Faasfaasabatku Musibatul Maud. Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang dari kamu menghadapi kematian, sedang ia akan berwasiat, maka dahlah wasiat itu disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu. Jika kamu dalam perjalanan di bawah bumi, lalu kamu ditimpa bahaya kematian, maka nah, demikian. Yaitu mendatangkan wasiat, yang mendatangkan saksi atas wasiat yang akan kita berikan supaya tidak ada pertengkaran di kemudian hari ini. Ya maka datangkanlah saksi Maka dari itu wasiat itu jangan dibaru, ya, di baru e, ya dikeluarkan Waktu baru dituliskan menjelang ajal Atau menjelang sakaratul maut Ya ada sebagian orang yang salah di dalam memahami ini Ya mereka mematakan atau berpemahaman Bahawa baru dikatakan wasiat Kalau itu dikeluarkan sebelum mati Karena itu banyak ditampilkan di beberapa kita katakan media bahwasanya orang ibu wasiat itu adalah wasiat yang dikeluarkan menjelang kematian nah tidak seperti itu jadi wasiat itu ya di, bahkan dianjurkan dikeluarkan jauh-jauh hari sebelumnya ya, demikian karena sebagian orang mengaitkan dengan uh, wasiat itu dengan kematian ya kalau sudah mau mati baru meri wasiat nah tidak ya jangan seperti itu itu adalah cara yang salah namun wasiat itu Ya sudah kita tulis jauh-jauh hari sebelumnya. Bagaimana hadis yang kita eh, bacakan tadi dari Rasulullah SAW menghakimi muslimin lahu shayu si fihi yabi tu laylatin lau fi riwayatin talaatin tara sulayalin illa wasiyatul maktabatun endah. Tidak dibenarkan seorang muslim yang memiliki suatu yang harus diwasiatkannya lalu ia bermalam dua malam atau tiga malam melainkan wasiat itu harus tertulis ya di sisinya nadimisian, ya. Nah kemudian janganlah kita merubah-ubah wasiat karena ini termasuk hal yang dilarang juga. Yang merubah-ubah wasiat itu tidak dibolehkan oleh pihak saksi. Nah barangsiapa yang menyampaikan wasiat dan mendengarnya, maka dia tidak boleh untuk merubah-ubah, mengubah, menambahi, mengurangi urangi Karena Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, "Dan ba'dama sami'ahu masami ahufain nama ismu alal ladina yubadiluna." innallaha samin alim maka barang siapa yang mengubah-mengubah wasiat itu setelah ia mendengarnya maka sesungguhnya dosanya adalah bagi orang yang mengubah-ubahnya ya sesungguhnya Allah mendengar lagi maha, maha mengetahui jadi tidak boleh bermain-main terhadap wasiat tidak boleh mengubahnya sama sekali dan tidak, eh, juga termasuknya adalah menyembunyikan wasiat ya tidak boleh kita eh, menyembunyikan wasiat oke gitu Nah itulah beberapa hal yang perlu kita perhatikan berkaitan dengan uh, wasiat ya. Jadi intinya uh, dosa besar yang ke-67 adalah ya, seorang uh, muslim tidak boleh ya, memberikan mudarat ya, dari wasiat yang dikeluarkannya. Ya, mudarat yang uh, uh, menimpa ahli warisnya disebabkan kecepatan ataupun uh, ke kebalimannya di dalam uh, memberikan wasiat. Di al-Imdor fil wasiat, jadi ya, larang memberikan mudarat ataupun eh, kecurangan ataupun kerugian di dalam hal wasiat. Nah, demikian saja para pendengar yang berbahagia. Ya perkaitan berkaitan dengan dosa besar yang ke eh, 67 ini. Ya mudah-mudahan Allah subhanahu wa taala menjauhkan kita dari hal-hal eh, yang eh, berbau kezaliman di dalam eh, perkara yang berkaitan dengan ya, wasiat ataupun warisan. Ya, Kerana ini adalah perkara yang sangat sensitif Dan banyak menimbulkan Perpecahan ya, ya, Di dalam keluarga ya, Yang dulunya bersaudara ya, Pecah persaudaraan Terputus dari silatul rahim ya, Rusak amanah Kerana masalah warifan ya, Wasiat dan sejenisnya Memang harta ini adalah fitnah ya, Perkara yang paling ditakutkan oleh Rasulullah S.A.W adalah ya, Fitnah harta. Ya berlomba-lomba yang kamu untuk ya e, mengejar ya kemewahan dan e, materi dunia itulah yang paling ditakutkan dan dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW terhadap umat ini. Nah maka ya hilah ya kecurangan dan kekeliruan di dalam hal wasiat ini. Allah Taala Alamin. Nah, sekian di sela akhiran beraklafik atas yang telah disampaikan oleh Alisah di sematan pagi hari ini. Dari pembahasan akhbar atau dosa-dosa besar, iaitu dosa besar yang ke enam berbuat kesilapan dalam perkara wasiat. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi tanya jawab bagi anda yang ingin bertanya langsung. Anda boleh menghubungi kami di layanan lenterfon di 021 dan di layanan pesan singkat di 081 9896543 dan kami harapkan untuk lebih memperdalam pembahasan kita kiranya pertanyaan yang Anda ajukan disesuaikan dengan pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini pula. Baik, kesempatan pertama kami berikan di layanan line layan telepon di 021 8236543. Halo. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Uh, dengan Ibu Tini. Ibu Tini di mana? Ya di, uh, di Jakarta. Silakan. Pak uh. Pak Ustaz, asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya minta mohon petunjuknya Pak Ustaz. Mohon Maaf maaf, ini dikecilkan volume radio-nya Oh iya. Halo Pak Ustaz, maaf. Halo. Ya, silakan. Heeh, ah -ah. Pak Ustaz saya minta petunjuknya Pak Ustaz. Saya kan orang tua saya, nenek saya tuh meninggalkan warisan. Jadi dia adik-beradik satu orang tiri Tujuh orang Laki-lakinya dua e, Lima-nya perempuan Satu yang perempuan yang tua Sudah meninggal Tapi itu tiri Dia, dia punya anak-anak berapa orang masih udah keluarga. Yang yang laki-laki satu orang Sudah meninggal Ada anak juga sama istri Nah sekarang warisan rumah itu sudah kejual Kemarin ada keributan e, Pertama ada nenek saya ini Budu sudah meninggal Dia punya wasiat Wasiatnya dia bilang ini harta dibagi rata yang adil, nah yang baik tiri dia nggak bilang tiri, tapi yang adil, nah jangan ada keributan itu satu. Nah yang kedua eh, yang yang yang Om saya yang masih hidup satu orang dia dikuasakan sama Om saya satu lagi yang udah meninggal sebelum meninggal dikuasakan untuk Om saya satu lagi. Nah, sudah kejual rumah ini ributlah tidak ada keterangan penjualan uh, rumah dari nenek saya ini. Jadi ada persisianlah. Kemudian yang yang ini uh, yang meninggal Om saya meninggal ada wasiat sama Om saya yang hidup yang yang kuasa ini dia bilang ini buat bagian dia ini tolong sepertuju dibagikan buat adik beradik dia. Tapi tidak ada saksi tidak ada bukti. Nah, ya. tapi anak dan istrinya dia tidak uh, tidak tahu masalah itu Apakah ini sah wasiat ini dijalankan Baik yang wasiat dari nenek atau wasiat dari om yang meninggal Dikuasakan yang ini Nah, kita mengikuti syariat agama rasul itu Gimana Pak Ustaz supaya dia tidak ada kesalahan pembagian ini Biar uh, berkah semuanya adik-beradik nah. orang baik. saya Masa, Ibu, Pak Ustaz, nah, Bisa dipahami Ustaz pertanyaannya? eh uh, secara umum sejak ya. hmm. mengenai wasiat ini. Nah, baik, terima kasih banyak untuk ya. ibu tini di Jakarta. Ya. Nah. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alhamdulillahi wassalatu wabarakatuh. Ya, sebagaimana yang saya kita sebutkan tadi bahwa ini adalah perkara yang sangat sensitif dan perlu sekali menimbulkan pertengkaran di dalam keluarga yang sebelumnya ya akur ya, ya a, a, a, adik beradik akur sama saudara akur kemudian setelah ya berkaitan terhadap masalah di sana barulah ya a, terjadi ya a, pertengkaran di antara mereka pertengkaran hebat hingga sampai mutsan tali tali selat rahim dan lain sebagainya. Nah, para pendengar, raja-raja yang berbahagia, Ketahuilah wila bahwa Allah subhanahu wa taala telah mewajibkan tata cara pembagian warisan berdasarkan hikmah dan ilmu Allah subhanahu wa taala dan Allah telah menetapkan bagian-bagian tertentu untuk ahli waris dengan pembagian yang terbaik dan teradil menurut hikmahnya yang sangat dalam rahmat Allah subhanahu wa taala yang meliputi segala sesuatu ilmunya yang maha luas. Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan Perkara warisan dengan penjelasan Yang sangat sempurna Ya maka tidak ada Yang lebih adil daripada pembagian Allah subhanahu wa ta'ala Tidak ada yang lebih baik daripada pembagian Yang telah Allah subhanahu wa ta'ala Tetapkan dan telah Allah wajibkan Ya di dalam kitabnya Ya maka dari itu eh, Dan juga Allah mengancam Orang-orang yang menyisihi Dan melanggar Ya aturan-aturan yang Allah Subhanahu Wa Taala buat. Nah demikian eh, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya juga telah mengatakan kepada kita, ya Al-hikku al-farad bi ahlihah fahmabakiyah fahu alik awla rajulin baktar. Berikanlah warisan kepada ahli waris yang berhak menerimanya dan jika tersisa maka diberikan kepada ahli waris laki yang lebih berhak menerimanya Yaitu al-saba. Nah demikian. Jadi eh, ayat dan hadis ayat-ayat eh, yang berkaitan dengan warisan Walaupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu eh, menganjurkan kepada kita ya agar segera untuk melakukan pembagian warisan. Jangan ditunda-tunda ya, jangan menunda-nunda ya pembagian warisan. Nah, kerana ya, hal ini dapat menimbulkan perselisihan di antara ahli waris Maka ada hak-hak eh, eh, yang berkaitan dengan harta warisan yang perlu untuk disegerakan Nah, ini eh, ada lima ya. Harta warisan itu memiliki lima kaitan dengan lima hak yang berbeda tingkatannya menurut urgensinya yang pertama, yang harus dikeluarkan dari harpa si mayit adalah biaya penyelenggaraan jenazah. Ya, seperti biaya air untuk memandikan, kain kafan, lonceng pengajian, upah orang yang memandikan, upah penggali kubur, dan lain-lain sebagainya. Ini semua merupakan perkara yang dibutuhkan oleh si mayit yang posisinya sama sama seperti makan, minum, pakaian dan tempat tinggal bagi ya seorang. Nah, demikian. Nah, jadi ini penting untuk disegerakan keluarkan dari harta itu untuk biaya penyelenggaraan jenazahnya. Kemudian yang kedua hak, -hak yang berkaitan dengan harta warisan itu sendiri, ya seperti ya, Diet jenazah ya hal yang berkaitan dengan posnya sebagai Buddha dan hutang uh, yang memiliki jaminan atau hal yang berkaitan dengan hak-hak uh, yang harus dikeluarkan dari uh, uh, Nah Demikian. Nah itu harus dikeluarkan ya, dari harta simayid Nah kemudian yang ketiga Hutang tidak ya, ada kaitannya dengan harta simayid Contohnya hutang yang diambil tanpa jaminan Ya baik hutang kepada Allah seperti zakat dan kata maupun terhadap manusia Ya seperti uang yang dipinjam, sewa, atau upah dan yang lain sebagainya Nah kemudian yang keempat adalah melaksanakan wasiat simayid ya paling banyak tadi sepertiga dari harta warisan untuk selain ahli waris nah demikian kemudian barulah yang terakhir yang kelima ya dikeluarkan barulah dibagikan uh, warisannya barulah dibagikan warisannya ya kepada setiap uh, ahli waris nah demikian nah kemudian ke, kalau tersisa barulah itu diserahkan kepada al alangkabah yaitu uh, uh, uh, Laki-laki eh, ataupun ahli waris laki-laki yang tidak dapat bagian tertentu di dalam Al-Quran, ya. ya tidak dapat bagian tertentu dari eh, di lakukan seperti misalnya eh, anak laki-laki, ya, saudara laki-laki dan seterusnya, paman. Nah ini adalah khabar. Nah demikianlah hal-hal yang perlu diperhati terkait dengan harta warisan maka. Ya hendaknya ya ee, segera menyediakan ini waris ini untuk di e, keluarkan ya untuk dikeluarkan e, untuk dibagikan ya Nah demikian supaya tidak terjadi hal-hal e, yang seperti ditanyakan oleh ibu tadi ya terjadinya e, pertengkaran ataupun ketidakjelasan karena waktu yang sudah ber, e, ber Ya ber, berlalu begitu lama ya, sehingga ya ada sebagian ahli waris yang ya, sudah meninggal. Ya, nah kemudian terusnya. Nah ini adalah hal yang tentunya uh, sangat menyulitkan di dalam pembagian warisan. Ya, Karena di sana ada nama-nama tanah dan lain sebagainya. Ya dan untuk perinciannya tentunya harus dihitung-hitung di atas kertas. Ya mengenai bagian masing-masing ahli waris. Nah jadi urutannya adalah yang pertama biaya penyelenggara jenazah itu dikeluarkan kemudian hak-hak yang berkaitan dengan harta hutang hutangnya. Nah demikian kemudian yang ketiga ya berkaitan dengan wasiat ya keluarkan wasiatnya ya wasiat wasiat yang telah diberikan ya, itu dikeluarkan tidak lebih dari sepertiga. Nah jadi kemudian baru terakhir ya ya pembagian harta warisan pembagian harta warisan. Nah itu beberapa hal yang berkaitan dengan harta yang ditinggalkan oleh si Mayim Nah adapun harta warisan ini tidak boleh dibagikan adil begitu sama rata Ya kalau hibah ya tentunya sama rata Ya hibah itu dibagi sama rata Hadiah nah, yang dikeluarkan sebelum ya, seorang itu meninggal Ya itu eh, kepa, eh, dianjurkan untuk dibagikan sama rata Ya antara laki, anak laki-laki dan anak perempuan Nah dibagi sama rata Nah itu berkaitan dengan hibah atau hadiah. Adapun warisan Allah Subhanahu Wataala telah memberikan masing-masing orang haknya. Ya maka lakukanlah pembagian warisan Ya, menurut apa yang telah Allah Subhanahu Wataala firman di dalam kitabnya. Ya janganlah kita ya tak ada ruda. kita meliwati dan melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu Wataala. Karena Allah mengancamnya yudhil hunarun. Ya Khalidina dih, ia dirkhilhul ya nan, Ya Khalidan dih, walhamu adabun muhin, walhamu adabun muhin, Ya Allah termasukkannya ke dalam neraka dia kekal selama-lamanya di dalamnya dan baginya adab yang menghinakan itu bagi orang-orang yang tidak rela dengan pembagian Allah Subhanahu Wataala dan melewati batas dalam hal wasiat. Nah, demikian. Jadi ini harus kita perhatikan. Nah untuk selanjutnya, ya silakan ibu menghubungi Ustaz yang yang dekat mungkin dengan kedudukan atau posisi ya, tempat ibu dan mengajukan ya, daftar ahli waris. Ya, kemudian wasiat yang dikeluarkan berapa? Kalau wasiat itu lebih daripada sepertiga, maka ini boleh dianulir oleh ahli waris. Ya, Kena itu tidak boleh, itu mendorotkan ahli waris. Nah, ya, kemudian setelah itu dikeluarkan wasiat. Nah, sisanya itu dibagikan kepada ahli waris yang masih hidup, ya, yang dalam keadaan hidup ketika si mayat ini meninggal. Nah, apabila ahli waris ini yang tinggal, ya, sebelum harta warisan itu dibagikan, ya, maka ia tetap mendapatkan haknya dan haknya itu ya diberikan kepada ahli warisnya. Ya, diberikan kepada ahli warisnya. Nah, demikian Allahu alem besawab. Nah, terima kasih banyak atas cubaan al untuk Ibu Tini yang berada di Jakarta. Dan untuk selanjutnya masih di layanan ntelfon di 018236543. Halo. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Dengan siapa di mana Pak? Dengan Bapa Tasrif di Cilawang Tegal. Bapa Tasrif. Nah, silakan Pak. Ya. Assalamualaikum Pak. Itu. Begini saya mau tanya Pak oh, Ustad. Iya agak uh, diperkeras Pak suaranya Pak? Iya. Uh, orang tua saya kan orang tua saya laki-laki kan sudah meninggal sudah lama ya. Waktu itu mau mau apa? Mengurus peneran. Kemudian bapak saya itu uh, mempunyai utang kepada kakak saya tapi kakak lain ibu gitu ya. Uh, kemudian saya membayar utang bapak saya dengan cara menggarap sawah ayah bagian dari ibu saya yang ini gitu. Jadi hasil panennya itu untuk membayar hutangnya. Tapi sampai sekarang belum belum lunas sih. Karena masih bergilir cara menggarap sawahnya gitu. Jadi hasil pembayarannya dengan hasil panen Pak Ustadz gitu. Bagaimana hukumnya hal tersebut Pak Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ee, boleh dia me mencicil pembayaran hutang orang tuanya ya. Hutang si Magili. Nah, ahli waris ya tentunya eh, eh, mendapat wasiat dari si Mayit atau putih mendapat wasiat Ya hendaklah dia memperhatikan hak-hak ataupun kewajiban-kewajiban eh, yang harus ditunaikan berkaitan dengan harta yang ditinggalkan oleh si Mayit Nah jika dia tidak punya harta, nah, jika punya harta ya tentunya ber, eh, ahli waris berkewajiban untuk ya menyalurkan harta itu untuk pembayaran hutang nah itu jika si majid punya harta yang ditinggalkan ya maka dikeluarkan harta yang ditinggalkan atau warisan untuk pembayaran hutang nah jika ahli waris tidak mendapati harta yang cukup untuk dibagikan ataupun untuk di, eh, eh, dibayarkan untuk melunasi hutang ya maka tentunya ini adalah eh, kewajiban eh, anak yang ditinggalkannya ya anak-anak si Mayit untuk dapat melunasi hutang orang tuanya atau hutang keluarga e, keluarganya ya hutang e, keluarganya ini nah demikian. Jadi ya baik itu dengan cara mencicil ataupun kontan atau bagaimanapun dia caranya untuk dapat melepaskan kewajiban-kewajiban si Mayit dari tuntutan-tuntutan e, yang ada Tutupan-tutupan hutang yang ada Nah demikian Jadi itu dibolehkan Dan itu akan satu perkara kebaikan ya Yang kita lakukan untuk si majid Nah demikian Apalagi kita adalah anaknya ya. Kita punya Masih punya kewajiban Untuk berbakti kepada orang tua Ya Setelah orang tua kita itu wafat Yaitu dengan berusaha Untuk dapat melunasi harta uh, Hutang uh, orang tua kita Dapat melunasi hutang-hutang orang tua kita Nah demikian Walaupun dengan cara ya kita katakan mencicil, Seperti yang ditanyakan oleh Tanya tadi ya, ya, Intinya adalah dia boleh untuk melakukan hal itu Dan itu termasuk uh, salah satu kebaikannya Ya nah demikian Kebaikannya untuk orang tua Baktinya untuk orang tuanya Ya nah demikian Namun ya, Jika ya, si mayat mempunyai harta maka hendaklah segera dikeluarkan Ya dari harta itu untuk melunasi hutangnya. Jangan ditunda-tunda, jangan dicicil-cicil. Kalau itu memang dia punya harta, tapi kalau dia tidak punya harta, maka ini adalah kebaikan dan kewajipan bagi anak-anaknya untuk dapat ya, eh, Meringankan meringankan si majid ini. Orang tua yang sudah wafat ini mereka berbakti dengan cara berusaha untuk ya melunasi beban-beban hutang kedua orang tuanya. Wallahu a'lam biswasab. Nah, sekarang rese yang atas jabatan Ustaz. Masih di layanan landline uh, di 0218236543. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Pak? Hendra di Bintaro. Pak Hendra di Bintaro, silahkan Iya. Kami itu Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami bertanya Ustaz. Kendai orang tua punya usaha. Kemudian dia meninggal. Setelah meninggal usaha itu dijalankan oleh kakak anak Ustaz. Untuk hasil dari usaha itu gimana Ustaz terhadap uh, keluarga anak warisnya, Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana uh, mohon diulangi Pak? Uh, gini, uh, anak punya orang tua. Orang tua anak punya usaha. Kemudian beliau meninggal. Nah, usahanya terus dilanjutkan sama kakak anak. Nah, ya, terus usaha itu ada hasilnya Ustaz. Yeah. Nah selama ini hasilnya itu dinikmati oleh kakak anak sendiri seharusnya gimana oleh pak Ali warisnya sah? Yeah baik yes ya. terima kasih banyak. Selamat malam. Kebetulan soal sah yang ditinggalkan oleh orang tua. Nah dalam hal ini tentunya uh, orang tua di sini sebagai uh, uh, harta warisan itu ya tetap harus dibagikan. Ya menurut persentase. Ya, yang telah Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan di dalam Al Quran, ya, ya diberikan hak-haknya kepada ahli waris. Jadi ahli waris dalam masalah seperti ini, kalau ya misalnya ada pengelola yang mengelola usaha tersebut, maka dia adalah pihak pengelola, ditempatkan sebagai pihak pengelola. Ya, adapun pemodal di sini adalah ahli waris. Ya, berapa ahli warisnya? Misalnya tiga orang. Jadi di sini ada tiga orang pemodal yang berhak terhadap modal ini, yang mana itu adalah harta warisan. Nah jika ternyata ya, dari tiga ini satu yang uh, yang ya, sekaligus ya, dia uh, pemodal dan juga dia sebagai pengelola dari harta warisan tersebut, ya maka ya dia mendapatkan bagian ya, sebagai pengelola dan dia juga mendapatkan bagian sebagai modal. Ya, dari harta warisan ini dan a, a, a, yang lainnya ahli waris yang lainnya juga mendapatkan bagian dari ya usaha ini. Nah begitu caranya. Ya menurut persentase e, persen yang telah Allah subhanahuwataala ya sebutkan di dalam Al Quran. Ya. Nah berdasarkan e, persentase yang telah Allah subhanahuwataala sebutkan di dalam Al Quran berkaitan dengan harta warisan. Nah, demikian. Allahumma Begitu saja gambaran umumnya. Ya. Jadi, eh, jika ya, kalau misalnya, ya, si pengelola ini yang tidak lain itu adalah tangkin abang kita, dia ahli waris dan dia juga sebagai pengelola, maka dibuatlah perjanjian berapa pengelola mendapatkan bagian dari keuntungan, kemudian sisanya dibagikan ya, kepada ahli waris menurut persentase bagian mereka di dalam ya, daftar warisan. Nakah. Jadi di sini nah, si abang itu dapat dua dua bagian, bagian sebagai pengelola dan bagian sebagai ahli waris. Nah, jadi dibuat uh, transparan seperti itu. Nah, dalam dalam perkara Harta ini per perlu uh, perlu kita katakan ya uh, uh, satu yang transparan, terbuka. Jangan ya, apa namanya kita katakan ya TSD tahu sama tahu, tapi tidak dipengelas. Ya di atas kertas, nah itu jangan. Ya Allah subhanahu wa taala juga memerintahkan kepada kita untuk menulis, ya menulis setiap transaksi ataupun setiap uh, uh, akad yang kita buat. Nah ini sangat penting, ya untuk me menghindarkan perselisihan ya, di kemudian hari, untuk menghindarkan perselisihan, kericuhan, keributan di kemudian hari. Nah bukankah Allah subhanahu wa taala ya telah mengatakan di dalam kitabnya, ya ayuhaladinaamu. Idza tadayyan tum bidainin ila ajalin musammam faktubuh. orang-orang ararun beriman jika kamu ber, uh, melakukan transaksi hutang piutang sampai batas waktu tertentu maka waktubuh. Ya, tulislah kalian waliyyatu bainakum katibun bil adli. Hendaklah ditulis di antara kamu oleh seorang penulis yang adil. Nah, demikian. Jadi perlu ya penulisan, nah demikian. Perlu satu yang jelas di atas kertas ya uh, kalau perlu dinotariskan kan begitu ya ini ahli uh, harta warisan sekian ya ya uh, ada tiga ahli waris yang berhak mendapatkan bagian misalnya ya ya kemudian uh, ini dalam bentuk usaha nah, usaha itu dijadikan sebagai modal ya dan modal itu dijalankan oleh salah seorang ahli waris sebagai pengelola Nah pengelola dapat berapa, ahli waris uh, si pemodal yang tidak lain adalah uh, ahli waris ini dapat berapa Kemudian di bagian menurut persentase yang telah disepakati Allah, wa'alaikum warahmatullahi Nah Nah syukur, syukur Allah khairan atas jawaban Al-Wisad baik untuk selanjutnya Kami beralih di layanan pesan singkat ya, Ada pertanyaan dari Abu Salman yang berada di Bogor ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Ustadz bagaimanakah dengan wasiat yang diberikan oleh orang yang telah meninggal kepada anak angkatnya di mana dia memiliki anak kandung yang lainnya dia memberikan wasiat lebih besar anak angkatnya daripada anak kandung yang lainnya dan e, dinilai hal tersebut tidak adil apakah wasiat tersebut bisa dirubah ataukah dibatalkan? Uh, ya, ini pertanyaan sangat bagus ke, ya, terima uh... Anak angkat tentu tidak masuk dalam deretan warisan Ini perlu kita ketahui Bahawa anak angkat Itu tidak masuk dalam deretan ahli waris ya. Dia tidak masuk Dalam deretan ahli waris Anak angkat ya. Nah kemudian eh, Artinya dia berhak Mendapatkan eh, Berhak mendapatkan eh, Wasiat ya. Nah demikian Jadi seseorang boleh menulis wasiat Untuk anak angkatnya Cuma hanya saja Janganlah warid itu ya, eh, me -merugikan, ya hak nah, merugikan hak yang lainnya, demikian. Merugikan hak yang lainnya. Jadi dia harus, ya, kalau bisa adil, nah, berlaku adil terhadap ahli waris dan tidak mendolimi salah seorang dari mereka. Nah demikian. Tidak mendolimi salah seorang dari eh, mereka. Nah, misalnya di sini si anak ternyata ya mendapatkan bagian lebih e, lebih rendah. Ya, daripada anak angkatnya, anak kandungnya dapat bagian ternyata lebih rendah daripada anak angkatnya. Nah, tadi sudah kita katakan bahwa Nabi mengatakan sepertiga-sepertiga itu sudah terlalu banyak. Nah, tadi kita katakan juga, ya perkataan e, para ulama, ya, bahwa semakin sedikit, semakin afbal itu jika, ya, Ahli warisnya adalah orang-orang yang fakir dan membutuhkan. Nah, tentunya di sini timbul e, ketidak rasa ketidakadilan, ya, karena ahli waris, ya anaknya misalnya, juga membutuhkan harta itu. Kalau anaknya kaya raya berkecukupan, mungkin itu tidak memodorotkan atau tidak, ya merugikan, ya, tentu tidak akan terjadi keributan, tidak tidak akan ada tuntut menuntut, tidak akan ada gugat menggugat, ya kalau misalnya Anaknya ini berkecukupan, tapi lain halnya, lain ceritanya jika ternyata uh, si anak ini memang membutuhkan dan tidak uh, tidak berkecukupan, artinya dia adalah orang yang fakir juga, maka dianjurkan agar dia ya berlaku adil, jangan terlalu banyak, ya per tiga itu sudah cukup banyak. Nah uh, kalau dia di bawah dari itu, per empat atau per lima, nah semakin sedikit semakin afdal jika wasiat itu, jika uh, ahli warisnya itu adalah orang-orang yang membutuhkan namun jika uh, ahli warisnya adalah orang yang berkecukupan maka batasnya sampai dia boleh maksudkan sampai sepertiga itu wallahu a'lam ini kan pesan nabi bahwa engkau meninggalkan innaka antazara warahaka ka auya wa khairun min antadharuhum athan yatakhasafuna nas Ya sesungguhnya kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan itu lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan kekurangan meminta-minta kepada manusia. Jadi kita perlu adil ya dalam ya berwasiat ya adil di dalam berwasiat ya janganlah kita ya mengurangi atau merugikan hak-hak orang lain ya di dalam wasiat tersebut. Nah demikian. W Allahu alam boleh. Ya. Jadi janganlah kita masih hayat kita yang dengan itu kita justru berbuat zalim ya ataupun menimbulkan pertengkaran menyebabkan manusia bertengkar setelah itu ya ahli waris ber, bertengkar dengan orang -orang para penerima wasiat nah itu jangan sampai terjadi ya adillah di dalam berwasiat nah dan ini kadang-kadang terjadi kalau wasiat itu di, dikeluarkan terburu-buru menjelang ajal baru dia buru-buru menyampaikan wasiat nah ini kadang-kadang terjadi hal-hal seperti ini maka tadi sudah kita sebutkan bahwa wasiat itu seharusnya ya sudah tertulis ya belum jauh-jauh hari sebelumnya ya jauh-jauh hari itu sebelumnya supaya kalau hal itu ya memodorkan ya maka hendaklah dapat dikoreksi nah. para saksi juga boleh meluruskan ketika dikhawatirkan ada kecurangan jadi siapa saja yang hadir dalam wasiat atau menjadi saksi maka wajib ya, jika melihat orang yang berbuat itu berlaku curang di dalam wasiat agar mengingatkannya ya mengingatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala menasihati memberikan peringatan agar ia takut kepada Allah Subhanahu wa taala nah hal ini termasuk upaya untuk memperbaiki hubungan antara manusia ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan faman khafa min musin janafan au isman aslih bainahum fala isma alaihi akan tetapi barang siapa khawatir terhadap orang yang berwasiat itu Berlaku berat sebelah Tidak adil atau berbuat dosa Lalu yang mendampingkan mereka Maka tidaklah ada dosa baginya Nah demikian nah, Dalam kondisi seperti ini Boleh mengubah wasiat itu menurut ketentuan syari' yang berlaku Sehingga sesuai dengan eh, syariat Tanpa ada tujuan-tujuan ya, atau maksud, -maksud lain Maksud-maksud ya, yang ya apa namanya yang ingin memudharatkan ataupun mengurangi hak-hak orang lain. Nah demikian wallahu alam bisawab. Terima kasih banyak atas jawaban Ustaz kurang jazakallahu khairan. Dan selanjutnya ada pertanyaan ini berhubungan dengan pertanyaan Bapak yang berada di Tegal yaitu umumnya di masyarakat kita Ustaz ketika orang tua membagi warisan kepada anak-anaknya dengan dibagi rata dan eh, tidak ada perselisihan Di antara anak-anak tersebut Dan mereka merasa rido Apakah hal tersebut eh, sah Ketika warisan dibagi secara rata Dan eh, jika tidak sah Apakah eh, hal tersebut Dapat mendatangkan dosa Ya itu tidak boleh dilakukan Ya dia eh, wah, Pak ahli waris Atau Yang diserahi, yang diserahi amanah Untuk membagikan harta warisan itu Wajib untuk membagikan harta itu Berdasarkan hukum Allah Dan Rasulnya Ya hukum-hukum warisan Ayat-ayat miraf Ya Allah Subhanahu SWT Ya jelaskan di dalam kitabnya Ya tadi sudah kita sebutkan ya perkataan Ya para salaf berkaitan Dengan masalah ini Ya diantaranya perkataan Abdullah Ibn Abbas Ya Ikrimah mengatakan Ya eh, eh, Man lam yarba bi Bikismatillah, wayata ada makaulah Allah yudhil hunaron. Barangsiapa yang tidak riudoh dengan pembagian Allah dan melewati batas dari apa yang Allah insyafanu Wa Taala firmankan yudhil hunaron, maka Allah Subhanahu Wa Taala masukkannya ke dalam neraka. Al-Kalbi mengatakan, ya ini yuk fur bikismatillah al mawaris. Dia mengingkari ya dia tidak menerima pembagian Allah berkaitan dengan harta warisan. Wa yataaddi hududahu istihlalan. Dan dia melewati hukum-hukum Allah Subhanahu itu, batas-batas Allah itu, ya dengan eh, dengan anggapan hal itu adalah halal. Maka Allah mengancamnya yudkhilhun naron khalidun fiha wa lahu 'adzabun Allah akan masukkannya ke dalam neraka, dia kekal di dalamnya. Ya Dan baginya adat yang sangat menghinakan Jadi wajib bagi mereka Untuk membagi harta tersebut Harta itu menurut hukum Allah dan Rasulnya Nah setelah itu ya Bagi yang ingin bersodaqah Setelah dia dapat baginya Dia merasa saya sudah cukup Lalu dia tanazul ya, Ataupun dia eh, melepas sebahagian haknya Atau seluruh haknya itu terserah Itu terserah dia itu adalah haknya. Ya, kalau dia mau ber, e, berbesar hati ataupun berbaik hati, ya melepas haknya kepada si fulan ahli warisnya yang lain, ya itu silahkan, itu dibolehkan. Tapi pembagian tetap harus bagi menurut hukum Allah dan Rasulnya. Ataupun e, si ahli waris ingin melepas haknya itu, itu silahkan, itu. Ya adalah hak mereka masing-masing. Ya dalam istilah ilmu waris itu disebut tanazul, tanazul dari haknya itu silakan atau memberikan haknya kepada yang yang lain itu haknya itu silakan. Tapi pembagian harus berdasarkan hukum Allah dan Rasulnya Nabi. Nah terima kasih banyak atas jawapan Alustad. Nah untuk selanjutnya kami beralih kembali di layanan telepon di 028236543. Alu Assalamualaikum Pak Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Dengan siap Terima kasih. Ya, ya silakan. Ya Pak Ustaz Mohon petunjuk Pak Ustaz Kalau misalnya Untuk warisan ini Adik beradik tiri Sama kandung Nah Karena dalam Al-Quran Itu kan tidak ada Dibilang tiri Itu apakah Hak tiri Adik beradik Dia dapat Tidak warisan e, Dan juga Perbedaannya Seperti apa Nah Baik Itu saja Dua. ibu kedua, kalau salah satu meninggal uh, itu kan tetap haknya dapat misalnya laki sama dengan yang hidup. Kemudian tapi dia dapat uh, dia ada wasiat ke kakaknya yang masih hidup bahwa itu dibagiin ke keluarganya adik beradik seper tujuh. Nah tapi seper tujuh ini sama yang hidup yang diberi kuasa itu tidak adil. Beberapa orang mestinya lima orang yang kandung tapi nggak adil. Kerana dia bilang dulu dia dapat banyak waktu hidup orang tuanya Banyak menghabisin duit Nah itu apakah dibolehkan Yang yang dikuasakan ini cara pembagiannya Baik, ini saja, ya, ini Baik, terima kasih banyak ibu Ya makasih, Assalamualaikum Pak Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh ya, Yang disari amanah untuk membagikan warisan tetap Dia ya, berkuat Ipan untuk membagikan warisan menurut hukum Allah Rasulnya Data ya, tidak boleh dia mengikuti selera ahli waris, ya mengikuti selera ahli waris atau e, mengikuti selera si pewaris yang memiliki harta. Nanti kalau saya mati, harta warisan saya bagikan menurut cara begini begini. begini. Nah, itu tidak boleh, ya itu tidak boleh kita laku, laksanakan wasiatnya itu jika itu bertentangan dengan hukum Allah dan Rasulnya. Ya, jadi tepat, ya seorang itu berkewajiban untuk membagikan e, wasiat itu, harta warisan itu. Dan me melaksanakan wasiat si Mayid itu menurut hukum Allah dan Rasulnya Misalnya dia mewasiatkan hartas e misalnya dua per tiga atau setengah ya. Dan si Mayid bersihkas untuk membagikannya atau untuk me melaksanakan wasiat itu Maka orang yang e membagikannya ataupun yang diberi amanah ataupun yang memegang amanah untuk membagikannya tidak boleh Ya mengeluarkan ya lebih daripada apa yang telah di apa namanya yang telah dijelaskan e, atau ditetapkan oleh e, Allah dan Rasulnya yaitu sepertiga. Nah demikian. Jadi e, si pemegang amanah tetap Berkewajiban untuk membagi harta warisan itu menurut hukum Allah Taala Rasulnya. Misalnya ya anak laki, laki dengan anak perempuan ya lihatlah remitul hadil unsayin yang telah dibagikan harta warisan itu kepada ahli waris. Ya, nah demikian. Uh, itu dia hal yang perlu kita perhatikan berkaitan dengan harta warisan. Nah, dalam hal ini ya uh, anak kandung dan anak tiri ya, uh, tentunya uh, yang berhak mendapatkan warisan itu tuh ya tentunya anak, anak kandung ya, anak kandung yang mendapatkan warisan dari harta yang ditinggalkan oleh uh, si mayit. Ya, dia itu mendapatkan warisan bagian dari, dari harta si mayit ya, sama nah. Jadi eh, intinya adalah Dia harus membagikannya menurut eh, Ketentuan hukum Allah dan eh, Rasulullah Nah perinciannya mungkin Ibu Perlu eh, ditutupkan ya. ya Perinciannya karena ya, tidak mungkin ya, Kita eh, jelaskan pada eh, Kesempatan yang singkat ini Perlu eh, Pendalaman yang lebih eh, lanjut Mengenai siapa-siapa eh, yang berhak Dan berapa bagian yang berhak ya Berapa bagian yang mereka dapatkan Ya berapa bagian yang mereka dapatkan ya dari masing-masing uh, ahli waris tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Nah, terima kasih banyak atas jawapan Nolister dan uh, pertanyaan dari ibu yang berada di bekasih tadi merupakan pertanyaan terakhir saya dispadan pagi hari ini. Mungkin ada satu kesimpulan yang dapat disampaikan. Silakan. Ya para pendengar yang berbahagia memang ya seperti yang kita bawa bersama bahawa ini masalah yang sangat Ya sensitif ya eh, kerap kali menimbulkan perdebatan dan pertengkaran di antara ya kaum muslimin, terutama di kalangan eh, keluarga. Eh, maka dari itu ya eh, kita akan membahas al-Qabiratu as-Sabiyat itu pun ya dosa besar yang keenam puluh yaitu al-Ibratul Wasiyat memberikan mudarat di dalam had wasiat janganlah kita ya mendatangkan mudarab dan kerugian kepada ahli waris dari wasiat yang kita keluarkan ya, Yaitu janganlah kita mengeluarkan Wasiat lebih daripada Sepertiga ya Dari harta yang kita tinggalkan ya. Nah kalau bisa Itu kurang dari itu Karena sepertiga itu juga sudah cukup banyak Kata Nabi SAW Nah itu melihat kondisi Kepada ahli warisnya Kalau ahli warisnya adalah orang-orang yang membutuhkan ya, ya dianjurkan Agar ya kurang daripada Sepertiga semakin sedikit semakin afdal jika ahli warisnya itu adalah orang-orang yang membutuhkan, nah jika ahli warisnya itu orang yang berkecukupan ya maksimal yang boleh dia keluarkan adalah sepertiga dari harta warisan nah andaknya yang kedua ya seorang itu selalu menyiapkan wasiatnya, jangan menunggu menedunda dan mengulur hingga ketika nyawa sudah sampai di kerongkongan baru dia sibuk menulis wasiat nah kemudian yang e, berikutnya adalah hendaknya ya keluarga yang ditinggalkan atau orang yang diberi amanah sesegera mungkin memberi eh, membagi harta warisan tersebut ya kepada ahli warisnya dan mengeluarkan hak-hak yang berkaitan dengan uh, harta si majid, ya, yaitu penyelenggaraan jenazahnya, pembayaran hutang hutangnya penunaian wasiatnya, dan yang terakhir adalah pe pembagian harta warisannya. Nah, itu harus segera dilakukan secepat mungkin jangan ya, berlarut-larut ya jangan ditunda-tunda jangan ditunggu-tunggu hingga ya masalahnya menjadi semakin rumit dan uh, kusut ya hingga susah untuk dicari ya penyelesaiannya ada ahli waris yang sudah pergi ke sana pergi kemari yang sudah meninggal dan lain sebagainya jadi dianjurkan agar segera ya membagikan harta warisan itu Nah kemudian yang berikutnya adalah uh, pembagian warisan itu harus dan wajib ya dibagikan menurut hukum Allah dan Rasulnya dan ahli waris dalam hal ini harus rela. Ya, nah kalau mereka ingin tanazul melepaskan sebahagian haknya silakan, ya nak demikian. Tapi pembagian harus tetap dilakukan berdasarkan hukum Allah dan Rasulnya. Ya bukan hukum manusia, bukan hukum adat, ya bukan hukum-hukum yang -hukum lainnya. Wahyu Alamin berswab ya dan untuk selanjutnya kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan perincian pembagian warisan itu mungkin dapat ditanyakan kepada ya apa namanya ustadz-ustadz yang yang berada di tempat kita ya kita tanyakan kita bawakan uh, perinciannya sekecil mungkin ya lalu kita uh, minta kepadanya bagaimana hak-hak masing-masing ya dari uh, ahli waris tersebut dari demikian nanti perlu ya dihitung berapa bertakankan begitu ya. Nah siapa ahli warisnya berapa bagi dan seterusnya. Wallahu a'lam bishowab.